Поперечилася з мужем, і з тої зали від'їхала від нього. Він спинився на хвилину, вийшовши на перший поверх, і відсапнув. Старість не радість, пане Хмелинський, говорив, клепаючи його по плечах. Тая сала була кілька літ зачинена, стояла так, як того ранку, коли її покинула графиня. Тут, мало що не кожний покій має свою історію. Мене дивує, чому якраз там просять нас наші пані. Наші пані. Сказав він якось особливо довірчо Маю враження, що пані Христина хоче попроганяти всі немилі спомени з палати Хоче провітрити її Ось ми вже на місці Прошу І відчинив двері Але Хмелинський пустив його вперед Церемонії, мій пане, говорив доктор Переступаючи низенький, ледве заметний замітний поріг Сала була невелика, але дуже привітна Ціла стіна від парку виглядала як одне велике вікно. Біла стеля з посріблюваними стюками, шовкові-голубі обої, двері теж зі срібними прикрасами. На стінах малюнки у стилі ватто. Парк і двірське товариство. На однім гуляють кавота, на другому бавляться ці бабки. На третім – концерт під статуєю Діани. Меблі зали були білі, голубим полинялим шовком криті, з різьбами, посріблюваними де-неде. Перед канапою круглий стіл, накритий пригарною японською серветою, і живі білі квіти. Багато їх, багато, як на іменини. «Що ж це за свято?» – питався доктор, сідаючи біля графині. «Ви такі недогадливі, мій пане», – відповіла графиня. «Вітаємо в нашому найтіснішим кружку наших видужанців». «Най нам здорові будуть», – казав доктор, випиваючи чарку французького коньяку. «За ваше здоров'я, панно Марійко, і за ваше, пане Хмелинський». «Здоров'я не п'ється коньяком», – запримітила графиня. «Тут не в напитку сила, а в щирому бажанні», – відповів доктор. «А що я щиро бажаю, то видно з того, що п'ю тим, що є під рукою». «Етика, бонтон, савуар, вівр». І так далі, а щирість то, звичайно, далекі собі поняття. І вони чоломкнулися чарками. Панна Марія була рум'яна, як троянда, на Хмелинсько рефлекс падав від неї. Отак. То я люблю, говорив доктор, попадаючи в добрий настрій. Виглядайте тепер, як люди, а недавно тому кахи ох та ах, аж згадати погано. Пам'ятайте ж, щоби мені того більше не було. «Це ви, молоді, повинні доглядати нас, старих, а не навпаки, правда, графине? «Я протестую», – сказала панна Марія. «Тіточка не стара, а ви також десятьох молодих загнали би в козячий ріг, пане докторе. Хотів би я, панно Марія, хотів би, але чую, що моя пісенька вже відспівана. Треба слухати, як її другі співають. «Знаєте, пані, – звернувся нараз до графині, – ми мали цікаву розмову з паном Хмединським». «Пане Хмелинський, можна сказати яку?» «Прошу, дуже», – відповів Хмельницький, – «хоч це що лиш пісня будучності». І доктор розказав про плани і задуми молодого агронома. Графиня дуже зацікавилася ними, випитувалася про всякі подробиці, задавала питання, яких оба панове не сподівалися від неї почути. Видно, що недаром сиділа на ріллі, навчилася не одного і, мабуть, читала теж дещо». Що я чую, дивувався доктор. Графиня знають, як поставлена аграрна проблема у німців і в англічан, і як там рілля зв'язана з промислом. Це для мене новість. А що ж ви гадали, що я мальована паня? Якби я нічого не тямила в тім ділі, то, може, давно приневолена була б покинути ці покої і десь у місті з останків урятованого капіталу доживала б віку. Пана Хмединського лиш недавно післав мені щасливий припадок. Хмелинський поклонився графині. «Пані графиня, дійсно приневолюють мене паленіти, а це по хворобі річ нелегка. Я буду прямо щасливий, якщо мої наміри покажуться в дійсності такими добрими, якими я оце бачу їх у своїй уяві. Сподіваємося, що воно так і буде. Я розгляну ваші проекти, але вже заздалегідь знаю, що як дві мужиські голови притакнули, то мій жіночий розум також не зважиться сказати «ні». Фонди знайдуться. Через те, що ми від кількох літ живемо собі тихо і відірвано від світу, в нас призбиралося дещо готівки, котру я раду вложу в таке надійне діло.